Я вже казав, хистко це в якось. Навіщо ж погодився? Якби цей гена півштуки не пообіцяв, я б відмовився. У мене маленький бізнес, але з нього стабільний навар. З мінімальним ризиком для життя, між іншим. Так би й казав одразу. Не зрозумів, боїся ти. Петруня перечепився об якусь невидиму перепону і застиг. Стас теж зупинився Вони стояли один проти одного Починало темніти І виразу приятелевого обличчя Стас розглядіти не міг Чому це ти так вирішив? Неважко здогадатися Я тебе знаю давно, Ігоре І всі грішки твої теж знаю Боїсься ти, приятелю Я просто не хочу влипнути в неприємну історію Твоє право може відбалювати Я знаю, що ти на мілені Хотів тобі допомогти Гроші тобі потрібні. Вони всім потрібні, це прозвучало як виклик. Ну і не викаблучуйся. Справа обіцяє бути прибутковою. От відчуваю, я все в нас вийде. 90% від стати правий кур'єри можуть і не повернути на кузьменці, а про гроші спочатку візьмемо їх, а потім будемо диктувати свої умови. Тепер ділити їх просто неможливо, січеш? Вот ото так. Але й виходу в мене особливо не було. Я знаю все, і якби я не погодився, шеф напустив би на мене цього головоріза чурку. Петруня пошбурив недопалок у найближчій кущі. Звичайно, кровожерливим шеф не виглядає, за тебе смач сам би напустився, це вже точно. Хіба ні? Нінка відчинила двері і одразу повернулася до них спиною, кваплячись на кухню. Але Басмач легко спіймав її за лікоть, його худі пальці стиснули лищатами. Нінка ойкнула, та вирватися було марно. Однією рукою Басмач тримав її, другою, тим часом, намацав вимикача. Спалахнуло в світло, і він побачив її обличчя. З одного боку воно було нездорово фіолетовим. Цю частину обличчя Нінка й намагалася сховати від нього в темряві перед покою. Басмач торкнувся сенця рукою, Нінка зойкнула від болю і відсмикнула голову. «Знову шах приходив», – спокійно запитав басмач. Дверима в автобусі прищемило, пусти руку, боляче!» «Шах приходив», – впевнено констатував басмач, не послабляючи тиску. «Навіщо ти його пустила?» «Він на вулиці чекав. Та пусти руку, придурок!» «Де він зараз? Звідки я знаю? Пусти, в мене картопля на плиті!» Він облишив Нінку і взявся з дверну ручку. «Я скоро!» «Ти що придумав? Куди? Не ходи, не треба!» Тепер вона вже сама повисла в нього на руці. «Не кричи!» «Та бабця, що за стінкою, дільний, чому щотижня рапортує!» «Ти знаєш, що тобі не можна ні в що втручатися!» «Знаєш, не ходи нікуди!» Басмач легко струсив її з руки і швидко вийшов. Біля під'їзду він зупинився і замислено запалив. З Нінкою він живе майже два місяці. Вона вчиться у технікумі та мешкає в квартирі троюрідної сестри, яка, просидівши в дівах до тридцяти років, гайнула з несподівано вигулькнулим чоловіком, штурманом далекого плавання до Владивостока. Нінка назирала за квартирою і акуратно пересилала сестрі гроші. До пасмача вона ставилася як до романтичної екзотики, а він користав з неї практично, без жодної романтики. Окрема хата в тихому районі нічим непримітного обласного центру його цілком влаштовувала. Трошки заважав шах. Розжалований залицяльник Він підстерігав її в різних місцях, як правило п'яний Погрожував пустити кров і лупцював Сьогоднішній випадок був четвертим Басмач і раніше застерігав Шаха Але далі усних попереджень не наважувався Нелегальне становище Сьогодні він вирішив нарешті втатися до рішучих дій Скоро в нього будуть гроші, тоді його ніщо тут не втримає він запнув руки в кишені куртки і впевнено закрокував вулицею. Дійшов до її кінця, збочив направо. Через 200 метрів знову праворуч, між будинками, він орієнтувався впевнено. Була вже восьма вечора. А, звичайно, в цей час шах з компанією кучкуються в дитячому садку, п'ють і теревенять до дев'ятої, а потім валять на дискотеку. Вони сьогодні сиділи тут. Голос шаха було чутно. Далеко за межами десь цятка. вся компанія гуртувалася в альтанці. Басмач став, широко розставивши ноги, голосно сказав, «Алло, дітвора, кінчай базар, от вас тут дуже багато галасу!» «Це хто там такий крутий?» – голос знайомий, почулося у відповідь. «По-моєму, мужики, монголо-татари знову воювати зібралися».